Як сприймалось, невигадки слухати зібрались вони сюди. Та їм без прикрас подай епопею арктичного походу, в усій правді подай, навіть якщо була вона і жорстокою. За тих умов без жорстокості хіба можна було обійтись? Саме з цього і почав Іван Оскарович, коли його запросили до мікрофона. Рибальський люд, вщухнувши, став уважно слухати гостя, його дужий, на вітрах натренований голос. Промовець дозволив собі в дещо грубуватій, простецько-веселій манері зобразити, як вперше зустрів їхнього земляка, прибулого за останнім судном на поповнення експедиції. В каптурі, насунутім на шапку, «Жалюгідний він мав тоді вигляд. Тут, як мовиться, слова з пісні не викинеш. Серед людей найнеобхідніших полярних професій. Ще один кореспондент. Замерзайло. Баласт. Добре ж, коли хоч анекдоти вміє розказувати. Ось ким він був для тебе. Принаймні під час тієї першої зустрічі». Тисячі клопотів на плечах, а тут ще маєш думати й про цього, подбати й про його нічліг. Десь маєш притулити небораку в перенаселених крижаних печерах. Для більшої правдивості Іван Оскарович навіть того не утаїв, як не без внутрішнього поглуму поради був йому кочувати по добрих людях. По черзі займаючи місце того з полярників, котрий стає на вахту. То до радисів, то до метеорологів, то ще до когось. Одне слово «ганяв ти всемогутній його, мов солоного зайця». Бо до школи ти кореспондентові в подібних ситуаціях. Чого там гріха таїти? Дехто вважає для себе своєрідним шиком. Сподівався, як на духу Іван з цієї ялинової трибуни в признавався без крутійства, без дипломатії, цілком щиро. Бачив, мовляв, що за станом здоров'я мав би він тоді увільнити вашого поета від авральних робіт. Але з пільгами не спішив. До того ж і сам поет виявився людиною самолюбною, полегшень не шукав від різних незлагод. Захищався більше гумором, тихим жартом. Коли й не кликали, з власної волі йшов з усіма. Ставав де найтрудніше. Розвантажувати трюми, тягати ящики, викочувати важезні бочки. Ніщо його не минало, ні від чого не ухилявся. Ішов на роботи навіть непосильні. Займав місце поряд з найвитривалішими, Мов би хотів вивірити себе, упевнитись, чого він сам вартий. І все це з його, Івана Оскаровича, мовчазної згоди, що дорівнювалась Велінню. «Можете сказати, чим ти хвалишся?» – рокотав Іван Оскарович сповідально. «Що мав змогу оберегти і не оберіг, щоб безжальним виявився». Таке ніжне створіння не пощадив. Але ж ви мене зрозумієте, друзі. Там пощадиш одного, а на його сусіда звалиш подвійну ношу. Буває, коли щадити не маєш права, бо чим він там був кращий за інших? Що частіш носа обморожував? Що музи були до нього прихильні? Але про це я тоді навіть і не підозрював». А ось курйозів усяких із ним. Цього будь ласка, на кожному кроці. Розповів, як на високих льодах нудило його земляка від нестачі кисню. І як він соромився в нападі морської хвороби, що від неї так і не виробилось у нього імунітету. Далі епізод був такий, що слухачі мусили б Хоч не хоч заусміхатись, Проте обличчя усіх кам'яні І тільки ще напруженіше дивляться, аж іздюн на тебе. Іван Оскарович відчовув